Kelepce Kora reggel, amikor a fürdővendégek java még aludt, a kocsmáros már serényen készülődött a nyitásra. Ha mindent előkészítettünk, és maradt némi szabadidőnk, néha napján mi is hozzá egy vagy szörpre. Bort nem ittunk, csak vacsorához. Nem kedveltem, de a kútvíznél tisztább volt. Különben forrásvizet ittam, pedig Katica szeretettel kínált tejjel, és ízlett is. A folyékony tejszínre emlékeztetett, csak épp sósabb volt. De az én modern emésztő rendszerem nem bírta. Míg István a pultnál rendelt, elindultam az asztalunk felé, amikor észrevettem egy könyvet, ami kinyitva hevert egy szomszédos, amúgy üres asztalon, lefordítva. Hátra pillantva láttam, hogy István és Tóbiás még trécselnek, így oda mertem lépni a könyv mellé. A kezembe fogtam és beleolvastam. Balassi Bálint művei voltak. Egyet-kettőt lapoztam benne, kijelvesztem a sorokat, aztán inkább visszatettem a helyére úgy, ahogy volt. A kocsmáros kihozta a rendelést. Csendben ittuk az italunkat, Istvánnal soha nem beszélgettünk nagyokat. Pontosan tudtam, mit szeret benne Katica. Okos, haladó gondolkodású, jószívű férfinak ismertem meg, akinek a szenvedélye a gyógyítás és a forrásvíz. Szívesen kísérletezett az anyagokkal, összetevőkkel, a kémiával. Ahogy szótlanul ittuk az italunkat, eszembe jutott az a balatonfüred, amit én ismerek. A tűző nap ellen védő fák, a tagóresétány, a reformkori városrész látképe, és egy finom kóla. Néha hiányoztak dolgok, de főleg apróságok, mint egy tikasztó napután egy pohár jó bor, vagy egy finom fagylalt. A villanykapcsoló után még automatikusan nyúltam a sötétben. Katica gyakran figyelmeztetett, hogy mindjárt leég a gyertyám, vagy vigyek már lámpást magammal. Az ételek viszont egyáltalán nem hiányoztak, sőt, sok halat és rákot ettünk kenyérrel vagy káposztával. A káposztát feltűnően gyakran majdnem mindenhez ették. Az íze annak is erőteljesebb volt. Mintha 2020-ban mindenből lightot kaptunk volna, különösen a tejföl, a vaj, a túró és a sajtok esetében. A petrezselyem intenzív fűszernek számított. A mentával is vigyázni kellett, azt mondták, harap, olyan erős. A torma szintén. Katica állította, kihúzza a fejfájást. Igaza lehetett. Egyszer sem éreztem azt a görcsös, migrénes fejfájást, ami régen rendszeresen gyötört, pedig lett volna, miért idegeskednem. Minden jót! Hangzott fel mögöttünk a köszöntés. Felismertem a hangot. Oroszi Mihály lépett mellénk. Zavaromban félrenyeltem, így köszönés helyett csak köhécseltem. Az uraságodnak is jót. Na te meg nehogy megfulladj itt, pont az oroszi nagyságos úr előtt, vicceskedett István. Kár lenne ezen a szép reggelen, mondta oroszi kedvesen, majd Istvánhoz fordult. Édesanyám vendéget vár a pincénél. Megtenné, hogy meglátogatja? Romlik az állapota, de nem akar róla tudomást venni. Ne mondja, hogy én küldtem. Ezt kérnie sem kell a nagyságos úrnak. István felpattant, és Álva gurította le a maradék sörét. Ha végeztél, a gyere! Pillantott rám, és elsietett. Kettesben maradtunk oroszi Mihályjal. Legalább egy pajzám megjegyzésre számítottam tőle, de még csak nem is tréfálkozott. Egy halovány mosoly kíséretében illendően köszöntel, anélkül, hogy egy pillanatra is a szemembe nézett volna. Talán meg sem ismer. Lehet, hogy nem is emlékszik rám. Amikor találkoztunk, a nap lemenőben volt. Gyorsan megittam én is a szörpömet, és felálltam, hogy visszavigyem a poharat, de ahogy a lábam elé pillantottam, megláttam egy összegyűrt papírost. Lehajoltam érte, és a kötényembe dugtam. Sietős léptekkel távoztam a kocsmából, majd körbenéztem. Az utcán nem láttam senkit, így biztonságban elővettem a papírt, hogy megnézzem, mi áll benne. Fokról ide tartanak törökök, harminc hajóval, a déli harangra ideérnek. Istenem! Szaladt ki a számon. Futottam le a vízpartra, de semmit sem láttam. Idegesen sétálgattam jobbra-balra, és a szememet égető nappal mit sem törődve fürkéztem a csillogó vizet. Mit keresel? szólalt meg az ismerős hang. Oldalról a nádasból oroszi Mihály lépett elő. Csak nem a török hajó hadatt. Törbe csalt. Amatőr módon lebuktam. Hirtelen összeállt a kép. Nyilván az övé volt a balassi könyv, és látta, hogy beleolvastam. Leleményes ötletet eszelt ki ezzel az üzenettel. El kellett ismernem. Tudtam, hogy nem olyan vagy, mint a többi leány. Végigmért... Majd lassú léptekkel körbesétált. Feleselsz, tudsz olvasni. Még mit tudsz? Kerültem a tekintetét. Amikor közelebbért, elfordítottam a fejemet. Áruld el. Titkot tartani, azt tudok, szektem fel az állam. Méghozzá nagyon jól. Mire célzol? Arra, hogy részeges állapotában erőszakot próbált elkövetni rajtam. Erre tett még egy kört körülöttem, miközben sárgás szemét lesen vette rólam. Így viselkedhet egy tigris, mielőtt elharapja az áldozat a torkát. Aki sorokban van, az vagy megadni tudja magát, jegyezte meg szárazon, vagy kitörni. Bajban a szolga, ha urát vádolja. Nem szólaltam meg, ő pedig folytatta. Megfenyegettél, cselédlány létedre. Rámászott utána utánam járkál, mit akar? Merész vagy, Mondta őszinte csodálkozással a hangjában. Ez szokatlan. És az bűn volna? A lépcsön, azon az estén, amikor hátulról elkaptalak. Nem tudtam, hogy te vagy, az én is meglepődtem. Összekevertelek egy kedves ismerősömmel, akinek bizonyosan nem lettem volna ellenére. Összetévesztett valakivel? Tehát ez egy félreértés volt? De akkor miért nem mondta? Szándékosan félrevezetett? A nap lemenőben volt már, sötétedett, és valóban többet ittam a kelleténél. Miért nem mondta azonnal, hogy ez félreértés? Miért hagyott tévhídben? Azt hittem, meg akart erőszakolni engem. Ez zavar, hát! A lelked megnyugtatására ezúton ünnepélyesen biztosítalak róla, hogy amikor felismertem a tévedést, nem rombozott le. Éppen ellenkezőleg. Éreztem, ahogy vérszökik az arcomba. Ő pedig gátlástalanul bámult. Láthatóan élvezte, hogy egy buta fruskát csinált belőlem, és mivel nem 2020 at írtunk, befogtam a számot, pedig legszívesebben elküldtem volna egy melegebb éghajlatra. Bunkó paraszt! Futott át az agyamon, ahogy ránéztem diadalittasan vigyorgó arcára. Magamban ízlelgettem a szavakat, és akkor már én is mulattam, hogy a nagyságos urat, a tényleg nemzetes oroszi Mihályt, Neveztem magamban parasztnak, holott a nagy többséggel szemben neki papírja volt arról, hogy nem az. A derű kiülhetett az arcomra, mert megjegyezte: Végre mosolyogsz, és nem vágsz olyan komor ábrázatot, mintha te lennél a szüzanya ez letörölte a mosolyomat Vissza kell mennem mennyi, de nem végeztünk. Elő vagy utóbb rájövök, hogy mit titkolsz. A földes úri hangsúly észhez térített, pedig már majdnem elhittem, hogy ő is csak egy férfi, aki ágyba akar bújni velem. Ez nem a 21. század. Az utolsó szó mindenképp az övé lesz, így jobban teszem, ha nem haragítom magamra. Ez fenyegetés vagy ígéret, nagyságos úr? Bukott ki belőlem mégis, és sarkon fordultam. Láttam még a zavart az arcán. A vakmerő kihívásra hirtelen nem tudott mit felelni. Amikor visszaértem a fürdőhöz, a szívem úgy zakatolt, hogy attól féltem, más is meghallja. Hogyan mondhattam ezt? Szittam magamat. Az elterelő hadműveletem felhívás volt keringőre. De legalább összezavartam, és már nem arról faggatott, hogy miért tudok olvasni. Zsuzsi toppant elém. Mi tartott el eddig? István már kétszer keresett rajtam. Itt van Klára asszony, éppen köpölyözi. Siettem. Tudtam, hogy elkér a segítség. Mire a köpölyöző bódéba értem, Klára asszony már félmesztelenül feküdt a kezelőasztalon, és két csésze is rajta volt. A bőre üdítő kivételként tiszta volt. Ennek szívből örültem, mert sajnos sok olyan vendéggel volt dolgunk, aki büdösen és koszosan került elénk. A bába mosdatta utoljára. István így mondta mindig. Szerencsére száraz köpölyözést végzett rajta, ezért hálát adtam az égnek, mert a vérestől szívből undorodtam. Amióta István mellett dolgoztam, sok mindent láttam, amit nem neveznék gusztusosnak. Ocsmány gombás bört felülfertőződve, köszvényt, gennyes sebeket, és ki ne felejtsem a különböző élősködőket a bőrben. Ezek ellenére semmi undorítóbb nem létezett számomra, mint a véres köpőzés, mert ha gennyes résznél alkalmaztuk, akkor rettenetesen büdös volt. Jó magam vágást nem ejthettem. Mindenkinek tiltottak voltak a sebészi módszerek. A fürdő területén egyedül István végezhette ezt, hova tovább a problémás esetekben még a felhelyezés sem engedte át másnak. Zavarba ejtett, hogy ott feküdt előttem, oroszi Mihály anyja. Ráadásul félmeztelenül. Pár hosszú kilégzéssel megnyugtattam magam, és elhesegettem gondolataimat a fiáról. István intett a fejével, hogy igyekezzek. A véres köpőőzéssel ellentétben a száraz bevett eljárás volt, egyfajta úrihóbort. Istvánt kiváló mesternek tartották, sorban álltak a szolgálataiért, és természetesen az orosz család kiváltsága erre is vonatkozott, mivel a nagyságos asszony erre járt, csak úgy beugrott egy kúrára. A fürdőkultúrája kultúrája és íratlan szabályai emlékeztettek a mi szépség vagy a magánklinikák gyakorlatára. Persze csak az érzés és az emberi viselkedés, a technológia egyáltalán nem. A procedúra végén, amikor a tégelyeket eltávolítottuk, a kör alakú nyomot a hüvelykújjunkkal dörzsölgettük, hogy az eltávolítás kis kellemetlenséggel se járjon. A végén ököllel, csúszó mozdulatokkal átgyúrtuk a bőrt. A köpölyözéshez skeptikusan álltam hozzá. Túl sok esetet láttam, amire ezt használták. Valójában majdnem mindenre, csak úgy, mint az érvágást. Az lehetett volna a jelszó, csak folyjon a vér! Lehet, hogy egy-két esetben volt haszna, és István a maga módján ügyelt is a tisztaságra, de én tudtam, hogy minden vágás a fertőzés veszély meleg ágya. De a paciens bizodalma töretlen volt, a gyógyító pedig a legjobbat akarta, akár csak 2020-ban. Köpölyözésnél az üvegcsészébe vagy részharangba égőpálcát nyomtam, ami felforósította a benne lévő levegőt, majd egy gyors mozdulattal rányomtam a bőrterületre, amit előtte Katica olajával kentünk be, hogy könnyebben csusszanjanak rajta a csészék. A vákumhatás felszippantotta a bőrt, és vérbőséget okozott az adott területen. István egyszerre maximum huszonnégy csészét helyezett fel, ennél több már káros hatással bírt, a naplózott kutatásai alapján. Hosszasan tologatta a csészéket a bőrön, és ügyelt rá, hogy ne szívjon túl egy adott területet közben mosszást is végzett a háton, karon, lábon, bár itt nem így hívták, hanem nyomkodásnak, vagy igazán előkelő beteg esetén stimulációnak. A kezelés a körítéseket illetően nagyban függött a páciens társadalmi helyzetétől, meghatározva a kúra hosszát is. Klára asszony is maradt jó néhány órát, a diskurálást rettentő komolyan űzte. Művelt üzletasszonyként tartották számon, és sokszor hallottam róla, hogy férjét őszintén gyászolta. A gyászolás kiemelkedő jelentőséggel bírt. Arra engedett következtetni, hogy a felek szerették egymást. Vagy legalábbis nem utálták. A nőtestén látszott már a kor. Hetven évesre satszoltam, tehát legalább hatvan körül lehetett. Sarkán sebek nedvedzettek. Alsó végtagjai vizesedtek. Ezért is kellett a kúra. Magamban cukorbetegségre gyanakodtam, de az ötleteimről általában hallgattam István előtt, mivel megmagyarázni nem tudtam volna. Csak Katicának meséltem. Őt igazán érdekelte minden diagnózisom. Sajnos egyszer veszettséget is láttam. Katicát egy legényhez hívták, akit űzött kutya harapott meg. Hideg vízzel kezelték. Az idegrángások ellen a patakban locsolták a nyomorultat, mielőtt az végleg kilehelte a lelkét. Borzasztó állapotban volt, folyt a nyála, arcával a saját alkarját kotorta, talán harapni próbálta, de már nem volt rá képes. Katicának elmondtam, hogy ismerem ezt a kort, és igen ragályos, de sem a hideg víz, sem a lelkész nem tud rajta segíteni. Ezt ő is tudta, hisz senki sem élte túl. A masszírozásban csak István utasítására vettem részt. Klára asszonynál ezt maga végezte. A szívén viselte az állapotát. Készítsd elő a fürdőt, utasított. Köszönöm, de a saját fürdőmbe megyek. szólt közbe álmos hangon az asszony, majd ásított egy hatalmasat, anélkül, hogy a szája elé volna a kezét. Rendben, asszonyom, de csak langyos vízbe menjék, a hideg s a forró sem javallott mostan. Hajbókolt István. Mint seborvos, hiába a Tihanyi apáttal volt szerződésben, ahogy a kocsmáros is, Klára asszony, azaz az oroszi család, ugyanolyan, ha nem nagyobb befolyással is vagyonnal bírt, mint az apát. A Füredi Savanyú víz bevizsgálásának ügyében maga a Bécsi udvar is az orosziakkal levelezett, István pedig segített Klára asszonynak vízmintát küldeni Bécsbe. Asszony létére többet levelezett, mint maga a Tihanyi apát, a kapcsolati tőkéje erős volt és valóságos, nem olyan virtuális, mint a Facebook vagy a LinkedIn. A futárok és küldöncök jöttek, mentek a leveleivel és csomagjaival. Az érkező hintók és fogatok vendégeinek első útja rendre az éttermükbe vezetett. A régi földes urat a néhai oroszi Ádámot, a parasztok is felemlegették. A fürdőben is sok vendég szájából hallottam róla. A hajdani nemes urat még a korábbi, a keménykezű és vaskalapos Lécs Ágoston apát is tisztelte, holott még azt is a főpap szemébe mondta, hogy a házát úgy építette, hogy a tihanyi tornyokat még véletlenül se lássa. Az öreg oroszi halála után a katolikus egyházi méltóságok már más hangnemet ütöttek meg, gyakran emlegettek peresügyeket is az oroszi fiúkkal. Minden esetre Klára asszony a saját fürdőházaikban különüstel, saját részfazekakkal dolgoztatott, saját cselédekkel. Presztízs volt hozzájuk járni és náluk lakni, főleg vendégségbe. Vendégeik előszeretettel mulatoztak éjszakákon át, herdálva a pénzt, már csak passzióból is. A zsidó Tóbiás is belülük élt. Az oroszi családnak mindezeken felül a parton még egy tágas pincéje is volt, földekkel, mintha nem lett volna elég, hogy ők voltak az egyetlenek, akik ételt is árultak. Katica szerint Klára asszonytán még ügyesebb is volt, mint a férje, mert simulékonyabb természete előrébb vitte. Istvánt is ő szerezte az új apátnak. Sámuel apát az elődjénél jóval jámborabb ember hírében állt, akinek csak gondot jelentett a fürdő, mert az apátsági felújítás és az intenzív lelki élet lekötötte erejét, így hát bérlőt keresett. Klára asszony azonnal a segítségére sietett, és István ajánlotta. Az ismeretség onnan eredt, hogy a néhai oroszi Ádám és István jól megértették egymást. Klára asszony ezzel sikeresen bebiztosította magát és vendégeit is, mert István az oroszi család barátait is körüludvarolta, annak rendje és módja szerint. Zsuzsival mi csak a fürdőapátsági részén dolgoztunk, míg a béres legények mindkettőbe a vizet. A köpőző bódi és az érvágó is apátsági területen feküdt, de az orosziak előtt természetesen mindig nyitva állt. Nekem édes mindegy volt, Klára asszony hol fürdőzik, sőt, örültem, hogy nem kell előkészítenem neki a vizet és ehetek pár falatot, mert korgott a gyomrom az éjségtől. Katica aznap petrezseimet, fokhagymát és vajat hozott magával, ami azt jelentette, hogy rákot főz, helyben készíti el. Zsuzsi utálta, és sokan mások is. A füredi szegényeknek unalmas volt, de én odáig voltam érte. Ezek a rákok 25 centisre is megnőttek, és nem a horvát tengeri rákra hasonlítottak, hanem a homárra, amit eddig csak egyszer volt szerencsé menni. Az orosziak is árulták, picit megfőzve, vajas foghagymán megpirítva, petrezselyemmel szolgálták fel. Tüsténtel is kapkodták a nyaralók. Klára asszony persze ezzel is sikeresen kereskedett, Bécsig ment a híre a balatoni rákoknak. Velem minden esetre madarat lehetett fogadni, amiért mi olyan szegények voltunk, hogy hetente legalább kétszer rákot ebédelhettünk.